Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnum, och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk, att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam, som bars av fyra män, eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängsen. Bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen när Jesus såg deras tro sa han till den lame mitt barn dina synder är förlåtna nu eh, satt där några skriffläda och de tänkte för sig själva hur kan han tala så han hädar ju vem kan förlåta synder utom Gud Jesus Förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem, hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame, dina synder är förlåtna, låt säga stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säga dig, och nu talade han till den lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog gena sin bädd och gick ut i allas osyn så att de häpnade och prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sådant.